Споза скельза Кінспортом насувається туман. Білий і пухнастий. Він піднімається із морських глибин до своїх сестер хмар. Сповнений видінь густих соковитих пасовищ і печер атана. Пізніше хмари літніми дощами проливають часточки цих видінь на гостроверхі дах і осель поетів, а люди – не можуть жити без легенд про давні химерні таємниці, дивовижні, які планети оповідають одна одній у нічній самоті. Коли у гротах тритонів рояться оповідки, а мушлі в облеплених водоростями містах починають наспівувати дивовижні мелодії, яких навчилися від великих древніх, тоді величні, сповнені знань тумани,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 Тераса на терасі, генду найпівнічнішої, яка висить у небі, наче сіра застигла хмара. Вона стоїть самотою холодна і гола, націлена у безмежний космос, бо саме біля неї берег різко повертає там, де величний міска Тонік пливе рівнинами повз Арген, несучи у своїх водах лісові легенди і чудернацькі спогади пагорбів Нової Англії. Для приморського люду Кінгспорта та скеля так само важлива, як полярна зірка для інших мешканців узбережжя. Ночами вони споглядають, як за нею ховаються і знову зринають великий віс Касіопея і дракон. Для них скеля – Становить єдине ціле із небесною твердю Бо її і справді не видно Коли туман ховає зорі чи сонце Деякі з тих скель вони люблять Як, наприклад, ту, яку за гротескний профіль Називають батьком Нептуном Чи сходи на підборах, яким вони дали назву гать Цієї ж скелі вони бояться Через те, що вона надто близько до неба Португальські моряки, які повертають у порт, щойно її забачать, хрестяться А старі янки вірять, що того, хто відважиться на неї видертися, чекає доля куди гірша за смерть Якщо тільки цей хтось, справді зможе дістатися вершини Попри це, на скелі стоїть старовинний будинок і вечорами люди бачать вогні, що миготять у маленьких шипках. Старовинний будинок завжди стояв там. І кажуть, що в ньому мешкає той, хто здатний говорити із вранішніми туманами, які здіймаються із морських глибин. Він може бачити дива в океані, коли край скелі стає краєм землі, а урочисті передзвони на бакенах полегшено линуть у чарівливому просторі. Такий ходить поголос. Хоча ніхто ніколи не навідує те заборонене узвище, а тутешній люд остерігається дивитися на нього навіть крізь оптичну трубу. Щоправда, влітку приїжджі не раз оглядали будинок у свої сучасній біноклі – але бачили хіба що сірий, допотопний дах, гостроверхий і критий гонтом, який спадав вниз аж до такого самого сірого підмурівка. А ще тьмяне жовте світло, яким з-під того даху у сутінках блимали маленькі вікна. Приїжджі не вірять, що той самий хтось уже сотні років мешкає у старовинному будиночку але жодний корінний мешканець Інгспорта не приймає такої єресі. Навіть жахливий Стариган, який розмовляє зі свинцевими маятниками у пляшках, купує зелень за іспанське золото столітньої давності і тримає кам'яних ідолів у садочку свого старезного будинку на Вотер-стріт, може сказати, хіба те що коли його дід був хлопчиком, Усе було так само, і що, мабуть, так незмінно триває уже століття, відколи ще Белчер, або Ширлі, або Паунел, або і Бернард були губернаторами його величності провінції Масачусетс-Бей. Якось одного літа до Кінгспорта приїхав філософ. Звали його Томас Олні. Він викладав якісь нудні предмети в коледжі, що біля Нараган Садбей, Він прибув із огрядненькою дружиною і галасливими дітьми. Його очі стомилися рік у рік бачити те саме. Розум же стомився обмірковувати добре засвоєні речі. Він споглядав тумани із вершини батька Нептуна і намагався проникнути у білий світ їхніх таємниць, піднявшись східцями Гаті. Ранок за ранком він лежав на скелях і вдивлявся у таємничий простір за краєм землі, що простягався долі, дослухаючись до примарних передзвонів і гучних криків невидимих чайок. Потім, коли туман здіймався вгору і розсіювався, а море зі звичним димом пароплавів ставало буденним, він зітхав і спускався назад до міста, де любив блукати, Вузькими старими вуличками, що петляли пагорбом вгору і вниз, розглядаючи химерні потріскані фронтони і старомодні двері з колонами, за якими мешкало стільки поколінь відважних мореплавців. Він навіть розмовляв із жахливим стариганом, який не надто любив чужинців, навіть гостював у його страшному старому будинку. Низькі стелі і поточені червою панелі якого у передсвітанкові години чують відлуння неспокійних монологів. Звісно ж, Олні не міг не помітити сірого закинутого будинку, який виднівся на тлі неба і стояв на краю того моторошного північного урвища, що зливається в одне ціло з туманами і небесною твердю. Він завжди височив над Кінгспортом. Його таємничість завжди відлунювала у шепотінні на звивистих вуличках Кінгспорта. Жахливий старий Ган з криготливим голосом оповів йому історію, яку чув від свого батька, про блискавку, яка однієї ночі вдарила з цього гостроверхого будинку у хмари високо в небесах. А бабця Орн, чий невеликий будиночок із мансардою на вулиці Корабельній, увесь з мохом і плющем, додала, що її бабуся колись від когось чула про примарні постаті, які випливали зі східних туманів і заходили просто в єдині вузькі двері того недосяжного будинку, бо двері... Там розташовані біля самого урвища і з боку океану. І побачити їх можна лише з корабля з боку моря. Зрештою, запрагнувши нових незвичних вражень і відкинувши як острах кінгспорців, так і звичні лінущі приїжджих влітку відпочивальників, Олні прийняв фатальне рішення. Попри консервативне виховання, або й через нього, бо одноманітне життя породжує нестерпну жагу до незвіданого, він урочисто заприсягнув піднятися на ту злославну північну кручу і навідати прадавній сірий будинок у небесах. Вочевидь, він розсудив, що в тому місці Лебонь живуть люди, які дістаються туди пологішим схилом біля гирла Міскатоніка. Мабуть, вони торгували в Аркгімі, добре знаючи, як мешканці Кінгспорта ставляться до їхнього житла. Чи, можливо, вони просто не могли спуститися із скелі з боку міста? Олні обійшов підніжжя Урвища аж до місця, де висока круча зухвало здіймалася вгору аж до небесної височині і цілковито впевнився, що жодна людина не змогла б піднятися на гору ні там, ані кам'янистим південним схилом. Зі сходу і півночі вона прямовисно підносилася на тисячі футів над водою, тож залишався тільки західний схил, що виростав із суші з боку Аркгема. Отож, одного раннього серпневого ранку Олні вирушив на пошуки шляху до неприступної вершини Він пройшов на північ Мальовничим путівцем По вставок Гупера І стару цегляну порохівню До місця, де пасовища Плавно піднімалися до кряжа Над міскатоніком З якого відкривався Чудовий краєвид На Аркгемській Білій Георгіанській звіниці За річкою і лугом Там він знайшов Тінисту стежину до Арггема. Але жодного сліду дороги до моря, яку він шукав. Дерева й луги підступали аж до крутих берегів біля гирла річки. І ніде не видно було жодного сліду людини, жодної кам'яної стіни чи заблукалої корови. Лише висока трава і велетенські дерева і плетива вересу, які могли бачити іще перших індіанців. Повільно піднімаючись східним схилом усе вище і вище понад гирлом ліворуч, усе ближче і ближче до моря, Олні виявив, що шлях стає усе складнішим. Аж поки замислився над тим, як взагалі мешканці цього одіозного місця спромагаються підтримувати зв'язок із зовнішнім світом і чи часто вони ходять на ринок у Аркгем. Незабаром ліс порідів, а далеко внизу праворуч він побачив пагорби, теперішні дахи та шпилі Кінгспорта. Навіть центральний пагорб здавався карликом із такої висоти. Олні ледве розрізняв стародавній цвинтар біля конгрегаційного шпиталю, під яким ходив поголос. Були вириті якісь жахливі печери... Чи то потаємні нори Попереду росла ріденька трава І щетина кущів чорниці А за ними Гола скеля урвища І тонкий шпиль Страхітливого сірого будинку Схил став вущим І волні Запаморочилося в голові Від власної самотності Посеред цього неба На Південь від нього Заяла небезпечна прірва над кінспортом, на півночі прямовисне урвище, яке чи не на милю здіймалося над гирлом річки, раптово перед ним розверзлася широка ущелина футів десять завглибшки, тож йому довелося зістрибнути вниз, звісившись на руках на похиле дно, а тоді обережно дертися вгору з іншого боку. Чимось схожим на природний прохід. То ось яким шляхом мешканці жахливого будинку мандрували поміж небом і землею. Коли Олні виліз із ущелини, довкола вже клубочився ранній туман. А все ж він чітко бачив попереду у височині той нечестивий будинок. Його стіни були складені із сірого каменю. Високий шпиль гордо підносився над молочно-білою морською млою. З боку суходолу не було жодних дверей, лише кілька маленьких підсліпуватих віконечок вгорі, оформлених у стилі 17 століття. Довкола Олні були тільки хмари й хаос. Він нічого не бачив. Під покривалом Безмежної білизни. У цих небесах він був наодинці зі зловісним та моторошним будинком. Коли ж він обійшов будівлю довкола і, діставшись фасаду, побачив, що стіна стоїть на самому краю урвища, так що до єдиних вузеньких дверей можна було дістатися, хіба пройшовши порожничею, ти відчув такий нестерпний жах який не можна пояснити лише висотою. Вражало також те, що й досі збереглася вкрита трухлявим контом покрівля, а розтріскана цегла димаря якимось дивом і досі трималася купи. Поки згущався туман, Олні обійшов будинок довкола, намагаючись відчинити вікна з північного, західного і південного боків, але всі вони були замкнені. Насправді, він зрадів тому, що вони замкнені. Бо що більше він дивився на будинок, то менше йому хотілося увійти до середини. Тоді почувся звук, який його зупинив. Він почув скрегід замка і клацання засова. Тоді ж пролунав протяжний скрип. Ніби хтось повільно і обережно прочиняв важкі двері. Звук долинав з боку невидимого йому океану, звідти, де вузькі двері виходили в порожнечу затуманеного неба за тисячі футів над хвилями. Тоді з самого будинку долинуло важке тупотіння, і Олні почув, як відчиняються... Вікна. Спершу з протилежного йому північного боку, а потім із західного, одразу за рогом. Наступними мали б відчинитися південні вікна, під розлогами, низькими навісами даху з того боку, де він стояв. Олні було геть не по собі, коли він думав про той ненависний будинок з одного боку і повітряну порожнечу за краєм узвища, з іншого. Коли звуки кроків наблизились до нього, він поповз довкруг будинку знову на захід, втискаючись у стіну під тепер уже розчиненими вікнами. Було зрозуміло, що власник повернувся додому, але він не прийшов землею, ані прилетів на повітряній кулі чи літаку, як можна було б уявити. Знову залунали кроки, і Олні повернув за північний ріг будинку, але перш ніж він устиг сховатися, залунав тихий голос, і Олні зрозумів, що йому доведеться таки зустрітися із господарем. Із західного вікна визирнуло велике, обрамлена чорною бородою обличчя. В його очах жевріли відблиски незнаних видінь, проте голос звучав лагідно і на стародавній ладхимерно. Тож Олній не перелякався, коли назовні вистромилася засмагла рука, щоб допомогти йому перебратися до тієї низинкої кімнатки із чорними дубовими панелями на стінах і різбленим умеблюванням у стилі тюдорів. Чоловік був вбраний у старовинний одяг, а навколо нього немов витав невловимий дух морської мудрості і спогадів про величні галеони. Небагато міг пригадати Олні із розказаних ним див, не пам'ятав навіть, ким той був. Казав лише, що він був дивовижний і добрий, сповнений чарів, незміримих без один часу і простору. Маленька кімнатка відсвічувала зеленавим водянистим сяйвом, і Олні побачив, що далекі вікна з північного боку були зачинені. Вони відмежовували тумани іпшир тьмяними, як деньця старих пляшок шибами. Бородатий господар видався молодим, проте в його погляді... Прозирали давні таємниці. Він, немов походив із оповідей про казкову давнину, і сільський люд мовив правду, кажучи, що він водив дружбу із морськими туманами і небесними хмарами, ще коли в долині під горою навіть не було села, із якого можна було б спостерігати його самітницьке життя. День тривав, а улні все слухав розповіді про далекі часи і далекі місця, про те, як королі Атлантиди боролися зі слизовим святотатством, яке вийшло із розломів океанського дна, і як храм Посейдуна із оплетеними водоростями-колонами, і досі посеред ночі являється загубленим кораблям, подаючи їм знак, що ті збилися з курсу. Згадував господар і Титанів, і віки первісного хаосу, коли ще не було богів, ні навіть великих древніх, і коли інші боги приходили танцювати на вершині гатах Кла посеред кам'янистої пустелі біля ултару, що за річкою Скай. Цієї миті пролунав стукіт у двері. В ті самі двері, збиті із дубових дошок, за якими простиралася лише білохмарна безодня, Олні злякався, але бородань жестом заспокоїв його і, навшпиньки, підійшовши до дверей, визирнув крізь маленьке вічко. Вочевидь, йому не сподобалося те, що він побачив. Тож бородань притиснув палець до вуст і так само навшпиньки обійшов кімнату, зачинивши й замкнувши усі вікна. Перш ніж знову сісти на стародавній диван поруч зі своїм гостем. Тоді Олні побачив, як в кожному з трьох напівпрозорих маленьких тьмяних віконечок по черзі з'являється чиясь химерна чорна постать. Мабуть, перш ніж піти, візитер звично обходив довкола будинку. Олні радів, що господар не відповів на стукіт. Бо великі беззодні сповнені дивовижних речей, і шукачу мрій варто пильнувати, аби не натрапити на щось, чого бачити не слід. Тоді тіні почали згущатися. Спершу під столом, невеликі та ледь помітні, потім густіші у темних, обшитих панелями кутках, а бородань Став робити якісь таємничі ритуальні рухи і запалювати високі свічки у вигадливої форми латунних підсвічниках. Він часто кидав погляд на двері, ніби когось чекав, і зрештою немову відповідь на його очікування пролунав особливий стукіт, який очевидно був частиною прадавнього і вкрай таємного коду. Цього разу господар, навіть наглянувши у вічку, відсунув великий дубовий засов і підняв клянку, відмикаючи важкі двері та широко розчиняючи їх перед туманом і зорями. У відзвуку похмурих гармоній, що долинали до цієї кімнати, із глибин снів та спогадів затонулих могутніх, спалахнули золотаві вогні. Що ви танцьовували на зеленкуватому волоссі, і Олні зачудувався з того, хто вшанував їх своєю присутністю. Тут був Нептун зі своїм тризубцем, і грайливі третони, і фантастичні Нереїди, а на спинах дельфінів покоїлася велика вкрита шпичаками мушля, із якої визирав. Прекрасний і жахливий прадавній Ноденс, володар великої безодні. І мушлі тритонів химерно засурмили, і нереїди почали вистукувати дивні ритми, вдаряючи по гротескних раковинах незнаних мешканців чорних морських печер. Горбатий Ноденс простягнув зморшкувату руку і допоміг Олні із господарем Залізте до своєї просторої мушлі В той час, як шалено і прекрасно ревіли мушлі із гонгами І ося ця процесія вирушила у безмежний простір І відлуння їхнього галасу потонуло у гуркоті грому Цілу ніч у Кінгспорті спостерігали за скелею Коли вона прозирала крізь завісу бурі та мряки а коли над ранок маленькі тьмаві віконечка занурилися в темряву, місто зашепотіло про жах і катастрофу. А діти Олні та його дружина молилися сумирному і пристойному Богові баптистів, сподіваючись, що коли до ранку дощ не вщухне, їхній блукалець десь розживеться парасолькою і гумовими чобітками. Тоді Набубнявілий вологою І загорнутий туманами Із моря Виплив світанок І бакени урочисто задзвонили У порожнечі білого обширу А о полудні Над океаном залунали Чарівні ріжки Коли сухісінький Олні Легкою ходою Спустився зі скель До стародавнього Кінгспорта У його погляді Сяяли видива Далеких місць він не міг пригадати, що йому снилося у піднебесному домі того самітника, ім'я якого й досі невідоме. Не міг він навіть пояснити, як йому вдалося спуститися тією кручею, на яку доти не ступала нога людини. Він взагалі не говорив про це ні з ким, окрім жахливого старигання». Який після цих бесід бурмутів щось дивне, у свою довгу білу бороду, присягався, що чоловік, який спустився з тієї кручі, був уже не зовсім тим, хто підіймався на неї, що десь, під сірим, гостроверхим дахом або серед незміримого обширу тих моторошних білих туманів, і досі блукає загублений дух того, хто був. Томасом Олні. І звідтоді, продовж усіх буденних років сірості та втоми, філософ працював, і їв, і спав, і без жодних нарікань робив те, що має робити звичайний, добропорядний громадянин. Його більше не вабила магія далеких пагорбів. Він не зітхав за таємницями, які зеленими рифами Стримлять з бездонного моря. Його вже не вганяла в тугу одноманітність життя, а уява задовольнялася чітко окресленими думками. Його дружина ще більше роздобріла, а діти підросли, посерйознішали і стали йому опорою. Тож за нагоди він гордо і статично усміхався з цього приводу. У його погляді... Більше не горіло невгасимого світла. А якщо він колись і дослухався до далеких чарівних ріжків, то тільки у ті ночі, коли повертаються, недоспані сни. Він більше ніколи не бачив Кінгспорта, бо його рідні не сподобалися смішні старі будиночки, а ще вони скаржилися на жахливу каналізацію. Зараз... Вони мешкають в Ошатному котеджу на Бристольському узвищі, де не здіймаються стрімкі скелі, а сусіди міські і сучасні. Але Кінгспортом досі ширяться дивні чутки. Навіть жахливий старий ган допускає, що його дід розповідав далеко не все. Тепер, коли несамовиті північні вітри обдувають високий прадавній будинок, який підпирає небеса серед моряцького люду Кінгспорта Більше не панує зловісна виплекана віками тиша А старі люди подейкують про ніжні голоси Які співають там, у височині Про веселий сміх, в якому вчувається радість незмірима із земною Кажуть, що вечорами маленькі низькі віконечка Сяють яскравіше, ніж колись. Ще переповідають, що туди усе частіше навідується шалена Аврора, сяючи на півночі блакалі.